Треба ставити перед ними в родовому відмінку множини. Років чотири не бачив я брата. Пробуду в місті днів зо два. Узгодження прикметників з іменниками при числівниках. Для багатьох людей, що навіть добре володіють українською мовою, часто постає питання, як правильно сказати по-українському? Два вихідні дні чи вихідних дні? Адже відомо, що з числівниками два, три, чотири, коли вони стоять у називному відмінку множини, належні до них іменники також стоятимуть у тім же відмінку але чи узгоджуються так само і прикметники з іменниками при відповідних числівниках? Аналізуючи твори наших класиків, бачимо, що обидва варіанти мають право на існування. Тобто прикметник може стояти в називному і родовому відмінках множини. У Лесі Українки читаємо. Уже минуло з того часу аж три довгі роки. Бачимо прикметник у називному відмінку множини. Використовує Нечуй Левицький. Знайшла два невеличкі горщечки. Але у Марка Вовчка знаходимо вже родовий відмінок прикметника. Два-три далеких постріли давали відчувати цю тишу. Те саме бачимо і в Тобілевича. Два невідомих мені товстющих пана приїхали за цим листом, кажуть, з Кракова. Отже, ці обидві форми є паралельні. Кожне може користуватися ними відповідно до уподоби. У своїй билетристиці й публіцистиці я волію ставити в таких випадках прикметнику називному відмінку множини – Чотири вірні товариші не зрадили його і тут. Збірні числівники В українській мові часто вживаються збірні числівники «обоє», «двоє», «троє», «четверо», «дванадцятеро» тощо. Числівник «обоє» можна вживати тільки тоді, коли йдеться про чоловіка і жінку. А йдіть лишень сюди, та йдіть обоє, Шевченко. Обоє рябоє, приповідка. До числівників двоє, троє, десятеро звертаються, коли кажуть про людей. У салоні їх дожидало троє людей, Леся Українка, а також коли вони поєднуються з особовими займенниками. Нас було четверо, біляви та чорнявий чоловіки, парубок Рябий та я, Марко Вовчок, та з іменниками, що мають тільки множину. Наш тобі аж троє ножиць із живих уст. Кількісні і порядкові числівники часу і досі ще багато хто не знає, як треба точно означити час. І питає, скільки зараз годин, замість котра година. Чуємо інколи «зараз година ночі», замість «зараз перша година ночі». Тощо, навіть у українсько-російському словнику Академії наук України натрапляємо на паралельні вислови. «Не пізніше трьох годин» і не пізніше третьої години. А вислів «о другій годині дня» перекладається во втором часу дня» і «в два часа дня». Такий паралелізм у справі означення часу, де має бути абсолютна точність, недопущена річ. Тут конче треба твердо стати на бік якоїсь одної форми вислову і ставити на означення часу доби або кількісні числівники «я встав у сім годин ранку» або «порядкові» «я встав о сьомій годині ранку». Наша мовна традиція стоїть за порядкові числівники. О 5 годині виїхали ми з монастиря.